Así así. Vea, vea, vea. Así. Taldeón, <tose> taldeón. Atzaldeon, eh Mam. Taldeón. I diria, i diria el micrófono no está hecho. Ahora urte askoituk eta beti <tose> Ite jau, asiera, nikioin beti hori jazera, asiera zailtasunekin. I, nila nazkanau eta urren osayotik aurrera normal, ondo. Beti hori rollo, irrati, libri ente hori rollo puteari, ibai, precaridade tecnikarikin. Arronik ezten gubera, jo, gosbat, hori arroza zaretik gotxi, geto horrez iban. Bai, bai, guretzago agarrik. Ah, bai, bai, guretzago agarrik. Guretzago agarrik, arroza... Eixen zan, hori arroza zaretik, esgatxadek, es? No, no, bagatxadek, bai, arro Pantera rosa, hostia, pantera rosa. A rosa pantera, igual. nivel, nivelación. A nivelación. Por Tal León. Somos AT. Centro de Atracción y Turismo. c por ahí, Centro de Atracciones y Turismo. C.a.t. Bueno, va por Gordo, por. Starter, Starter, Voltawe. Hidroinala, por ahí. Serían dicho, café. Estás AT. Está tónica. ¿Tónica? kino, kino gabe, eh psicodroba es la realidad. Aja, eh. Bai. Hostio fuerte. Tónica fuerte. Ginevrebe. Ah, ah, Ginevrebe. Ah. Está un funciona. Jordan. Ginserda. ¿Eh? Jinseo que Aiden. O sea, tonic artude. Eh, material key, Orrevaldi me dijo, "Gauce, material se hojeta oficial ah. Atomuk. Bai, antzaban hori. Baino, e, bestela, trastendentzi batetiken, bizigeanok, zakegu kapazitadi, die Ginebra ikabean jintoni bat hartzego. Ah, bale, bale, bale. Eta hortur, efetua antzegudak. Peter Panen garaixen, ondala, bizarai. <laughs> Iberri e, izatua. Ogi giztia jaten. Eh? Ogi giztia jaten, ez da, ah, baina bizarri izatua. Bufa. <laughs> Peter Panen Ebre. peli gula, nazaltzat joan, ume pili, jaten pili, orakazko goze pili, bai, bai. eta... Realia de bat zaoan, ba, etxagoela jategoik, baina umien behar ikuset jateguan jateguan, uh -huh. behar jari zen, zizfrutoa jateguan, etxagoa. Bueno, txistia, eh, laudit jokuntzat, pan, zain edo euskueraz, oide, laudit jokuntzat, Laudit jokuntzat, nik iztea pilau? Bi urteko bat, laudit jokuntzat, ez dakitzena zertan pan. Ba, ba, Erdara, ez dakitzena, ondik. Ego, uh -huh. eztik eixo, etxagoa, etxagoa, etxagoa, etxagoa, etxagoa, etxagoa, etxagoa, etxagoa, Tan oide. Bueno, mí, eh, tema mortus, ¿qué? Bueno, etcétera, se le, hoy, a ver, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, date ordu normala Atzaldeko 7 ingurua eh bueno bai eta aspaldi pasatzek ezabanauta a ver semos hartachon oh muitos en do no se techanau no i nios ondo bai vale bai como orore bai ondo erdigajo i besala bai pecho hartu te sabe guia de estulguarro ki ta chayeva yo bueno semos aba estula ertu gua sanziama te coño eh ah o sea ah sergut <ride> <tutu> marti marti o kukur reguan kukur kukur reguan bai bai eh ezuela espaldigudek mm. so so so problema bato b io i Ez, beha behak zentzian. Ah, behak zentzian. Kulpierin gotoz zigi, dauan ah beha laun mine. Zain ah problema zizko. o...? Ez, ez, ez. Ez? Ez, ez, ez, ez. Ez Eta... Nien eta... zentzian, bai? Abai, eta zeta. Ba, zentzian, haske, baiik. Kulpier gertu, gertu guen. Kulpiek Al, <gülsor> <aldiriak. gülsor> Kulpi Kulpi zerkaniak zentzian. Aldiriak. Aldiri. Kulpierak aldiriak. Kulpierak aldiriak. Zerkanitek. Betire gertukuen kulpierak. Bai, eh? Bai Azkotan, azkotan. Hortzantzian behag eta, zehentzian mitziket, ostia. Artzu ez, eh, Ni... plaza hontak hartziat. Beste batzuan oso urrutik guberriz. Bai, urrutik guberi baziok. Bai, ezagela oso peloti, oso urrutik guberi botatze, ez da, ez da, ez da, ez politik guberi Bai, bai, bai, bai, urrutik Eta beste bai. batzutan eurie hor baziok. Eta berezik, kristautazu nire mea kulpa bai, bat bai, bat, bai, bai, bai, bai. Hori bai, txizeinagun ezagun ezagetak bai, ja. ez? Ah, la audiogunta la, culpie estaba la, que tú te nevetu da Laura Seo Garriz, la audiense se kulajon. ¿Eh? Los dicho, no se kulajon. Ni pasado. Pasado hasta ti. No ha pasado. Ahí va. A resbalditza jutego. No, no. bueno, ni esa ni culpie resbotatzego la ondogui. O so so so so so ondogui. Dani, que te Vaya, ah, bai, eh? Bigotti en Illustesbay. Neru usted ha bai. sacado jodería, ta familygen. Bueno, Bigotti familygen, ¿es? <coughs> bueno, va, va, va, va, va, Bai, va bai. Bai. Bai. Ba, kulpie gertu, gertu, gertu, gertu, gertu ultra ultra super rudeña, gertugu, eh? Mintzi. Ire frustrazio da 432, oh, familygen. Oh, mama, ikisan a kulpie sistemizauke kulpie gisa giza kulpie chachachak kantua seban la culpa ez del chacha kulpi chachacha seuge kulpi arruku seuge kulpie batzat kausaste zaukek kulpie bulego zaukek rock zaukek abauso zaukek ni espectro supat trikitila zaukek e kontrasto tenen bezala herri ontego espectro musica lo supa <laughs> trikitila trikitila eta ez da eh, falta sai eh. eh, a ah, ostia anari ja bai Eh bai, espero uzalzo, bai, raw, bounce de bulego, tricky eta koruko, parokiko korua. Abes. <laughs> Ar, abes grazit, da, dintoni, e, e. Bai, ondo, jai, bai efektu, behar, eta hostia. Avez batiz, ¿no? Avez batiz. Bai, avez barata. Joder. Por canto, canto un ángel este de cables. Avez barata. Dionigio soft trick. Dionigi ondo jebe en efecto je. Y culpiza. eta ni, hostia. Gutosidean, gutosidean, por noogenia, da? Baia. Ahora, ahora, ahora, ahora, oro Nog burua pilaunean. Izan seguru, otro no güey. ¿Eh? Ez dago ez anzianen, gutaintzitea, no steixe de que ta, no he soñat. Eh, nire ba, eh, paztewa, ba, gertu, gertugo jende egin. Eh, baten baldimo geixo, adibidez, biajage mm. baten, ezten leke sí, So cerrar a ti, o el ondo, horis, hostia, te digo la. Correcto. Sate, ¿ves? Uh -huh. Da claro, las cosas así, que bestiena, da, esa han dichoaña y hori irre clip. Horí index o te z. De la guerra, hostia, como Dios. Ah. Clip cierra. Vale, yo O sea, iaiz arrazo, iaiz, kulpie, kaus, e... kausie, iaiz Arduria, ez? Arduria eta kausien ere yeah. zozer nahi iaiz Hori duk? Bai Io, Kulpizete gainak gizki, dihu, momento bat, eh? Oso, ondo juteko kulpi normalizte planteatzen ah, Ostea, or, ur hondusietan azia jo askar, eh? Bai Eta indik eurindik, eta niko honditut ez bai. dute bastarrak Putai eh? Eta, ahi, botatzen maldimen gainak ba. Etzeat, zebazardun Kulpi hor txok, hor rote Hor ah, eh. rote da uste nio erduo, eta Jorge, güsije. Ah, ya. Yeah. Nada. Ah, yeah. <laughs> Digo usted, eh? ¿ah? Vale. Ba, <laughs> Así este mate, ese ese este mate en Culpi. Culpi a aldirita go tren balik. Culpi cercañiletako, ¿ah? Eh? Aldiriletako cercañeta tren balik. minan diramaten. Ez ate aline sistemina cha eta ronas, quienengo disco otzia ze. O, es que nada leena. Es que Eta trikitil Landakanda netziga zerrena Ondi biziek, landakanda Agur bat amendik Iñaki, zori lo jauan Ramon, Ramon, zori zerreta Eee Eee Eee Jurin zitek Eee Ni usteetala kulpien gertuen Eee eh, Geixo mateik, joko geixo mateik Bai barroaldea behire Min geixo eta zeak Eero, uh -huh. konbertsa izune luze jolekik Ba, mm. diskusio potentia, eta ezen. Haino, kulpa, urrutiko kulpiek, politi guna, vale. odana laguna, vale. motx, ez digera, jen barrun isi ezerra. Ez, izaldi bat inbukatzek ez? Betapukaiek, ba, hori elasti, hori izanek. Hori sistemien hori izanek, hori errasti, hori errasti urruti izanek hau. E, eh, bora, errasti urruti, Guazkara, oi, urruti. Urruti, urruti, eh, urruti, eh? Guurruti, guz, urruti, urruti, urruti. Errasti baina jo zarek Pluton? O, nanoplaneta <laughs> <laughs> oh, oh, nanoplaneta mat? Plutón la no planeta tiene, ¿es? Pues va, el planeta vagero, nano, nano no tiene. Oye, el último fue fuerte, ¿no? Neor Sentinel. Neor Minies Sentinel. O sea, ¿veis si De repente nano planeta botáis. Hablen Neor, Neor Sentinel, ¿no? Hostia. Pues qué tiene totalmente matizado De repente Dwinters son al sexto Plutón, o sea, ¿eh? Ahí va. Está nano, ¿y? Hostia, nano, ¿ais? Enguate vistea. Y pensáis en Nano miel, ostia nanomiel. puta, ora. Eh, eh. Ostia, ese ya miel, es el nano miel. Eh. Eta nano, es gixagiz, nano gixagiz. Ya es, es ese que estáis ya. O sea, nano gixagiz. New York, New York, miñartonian. Nano gixagiz, va a ser yo, ho regasteguin, conéctate, eh. eh. eh? nano gixagiz. Eide, eh. Eide. Mi vale se un cheseri, no. se encontró en Isen. Cercani e al dijetaku dalla baina en patile en el ni es na persona ona. No. Bai, san, no entiendo, bai, bai. ¿Dónde ni compróte eso, va? ¿Compróte, <risa> <risa> largo recorrido ibilbide luza de Luz, Orutigua, Orutigua en Empatilla. GR Bavedor. GR Andibat. Oye, oh, yeah. en Empatilla <risa> Navies Nick Plutonagin. Cesatec. Empatilla de Sarriensen ese Plutonagin. Pluton Nano Twin, ¿vela? Eso bien venetan. Bueno, mm -hmm. ir de penetanoan. Bain empatía urutigoian ez sai, ¿es? Baia, neuz ez ez ez. De algún mundo, no información de Bangladesh, o sea, da un. Ta urutigo, o sea, ondó, ondó baño que no uruti, te culpie el diriak. Hostia. Yo el <tutu> onda, igual onda bukaieu, ba, estia, Ni pensé, esto <laughs> Estiu xin, antuliesa. Som més clar esteu sent. Niois. Ah, hore, bueno, el buru mentset horidek. Ambre, el buru ese natuliesa, tio, tipeteo. No sust. També esa tenia calor i niixinean horitzas. Eh, tio, burleges. Vai, vai. Nione amantenatge culpie que ta se amantenatge leguatea. bueno, és que xi que s'an en verd i xi s'an diseña, s'indan baño, estias ago. Va E, behan, be, beste, bi kolega egin. Kolegak, zaneiak, ba, hanbitok jakin bateko kolega batzuk egin. E, arrazoi batuan, arrazoi eguan, bi pertsonak, zera, irutik bire nahi ziabela egin gauz bat, eta beak ez. Aham. Uh -huh. Eta mine hartu zian. Zeneak, bakarrak oa bizte Bakarrak. Abai, eh? Bakarrak. Beste, ba, mine, mine azkenin batean, danak, danak txupatzei, mine horretatik. Uh -huh. Danantzate, egoten normalin. Uh -huh. E, baina honena jauzitean, ba, bet, ka, onere, gertuko horren mine batipat eta zantzian joa bai, txene merkoia eta ni hau egin, nasea eta beste eta ezan nintxoa bono baina Zizagoa baina honena izango binega, egitea beste bat Oza, iru ez, lan laure ez Zeguntze gauza, iru nega ezindek Bakarri lege, baina bueno, al, al, badeek alde, baina Lortzeko, ostia, emaitze politia egueel bide honena eta... Jo, bai, hostia, bi, eh? Bai, bai, bai, bai, hola xa, hola xa agar, zer dutzen zuek konbertsa dito zer ditu bineka, oiruneka, o... Iruneka, o... <tusk> hostia, hostia... Nola zartzezea usten zui? Konbertsa dito zer ditu zer da? Konbertsa dito zer Pluton eh? <tusk> Pluto nanoplanetabatan, oplanetabatan hori zer zer ditu. Zienlegi, pertsona bat, baldimazio zio, barru movimiento potentikin... hori e, n... zer ditu duzek. Gual dik zer den? Nano Pluton... Nano Pluton... Nano Pluton... ...Dec irul lau bosei sospi la una en arti nintxeitegüe taa arna irunda mosquartute. Hola. se... Nei oñeillez a leen sí si digo esto, y en Estean, estean, sí estean, estean, y en porta. Arun. ¡Ai! ¡Tao in Se ha leen planeti, la ta in sati, jarezo de nano. Va, ba, hostia, nasa, gane, me meta... Ozti xe ibo fóri! Ozti xe ibo fóri! Ozti xe ibo fóri! Ozti xe ibo fóri! Ozti xe ibo fóri! Zaro zi gainao dutzeko! Alkol duna! Zaro zalkol duna! Asambraseok! Ta jintonike mm -hmm. mm -hmm. Batzu duna! Kaffi, kaffina duna! Kaff duna! Kaff! Gai horiek, ah, benetan dila, matur. amar, hogei, boxei, baina... Bazote gauzeatzuk, bire arte zitu. Gauzeetek, segun zematean jo ikutzei gana. Zer da, zer da. Baina egitek, segun zemati ikutze sogan, ez eh? da, zemat... Es, iru... Iri gauze bat, iri, iri baruti. Iru... HL-eko gauze bat. HL-eko gauze bat, HL HL... eh, ladu jegun zat. HL-e hankak lurrinek. Bale. Zal jo au. Momento bat, non berkozian, hiruko elkarrezketa batek. Ezin gozian, bakarri... Etxotik, egon Hemen honituen krizis eh, gara zen Bai Zan? <laughs> krizis <laughs> <laughs> gara zen gora bera batzuk ekarrizen krizis gara zen honituen on no an... Konversazioek No horretzen bai, bai, bai, bai. Konversazioek bai, bai. vineaka honituen Ah, vineaka uh -huh. Baina irukomate honu gauan? Iruko... Iruko, iruko mate honu, baina vinekako honituen Bai, baina irukomatekin honin berkozian mentzen Bai, bai baina bai, bai, vinekako, importanti vinekako bai, bai, bai, bai, bai. Akordea izizte jarrakak gurek pasira gure Bai, bai, bai guarda eh Bueno, eh, ni adividas. <coughs> aldea o, o bueno, owel este berotzen, eh. Beotu, beotu. eh, mm, Isto. <coughs> eh <coughs> berotze berotze. Eh, barkau, listo. O sea, aldea Nire este ma zu gamedin sin chatin. Nik gaur zentsuras aukerat, ezio lagatzen dauten bate ez, eh, ik <laughs> Eta orduan, eh, orduan, bain, ordu, ordu, bai, da zeba Eta zeba, asko egutze ziela Zeun zeinek zerrezatun ba Azarri eta lago gertu Azarri, zue Eta mine Eta orduan, ba, nint tema horiek Naixoetxea binega itzietie Eo ez itzietia Momentun, zeunzek, daies Hainan, lehenko, haure Zapatzutan izitek, haure buruin Erreixo, beste pertsona daten binega Banaka, hain o, hori Eure, bakarrik eure, eure burukin baino, hobe beste batekin. Bai, segun segait den bai. Ai, e. Eh. Formia hartzeik eta, formia hartzeik. Fidbaka dute, bai. Onbertza iso gaten, darke, klaro, iben, burun dana kontrolagoela, gano, desto, deskontrolazio, segun segaitan, dardu bat atxekanpoa da, formia hartzeik. Dardu bine, binega, nire ustez binega da klavi. Formia hartzeik. Iki izan dao, Iki izan dao, HL egin iri launtze Ire, barruko ezei, formi mate. Ibein ezan hori. Uztiat hitzen. Ulola kostrako hitzen ezan uela. Hemen uh -huh. eh, kasetari bat horri zenin, onea, blablabla bat ezan da horrek. Ai, kez pintzon, kez es pintzon? Ez ezan uen, batua... Ah, bueno, ba, <risa> ez ez ez. Bai, bai, eh, bai, baina hori... Ez ezan, hori horrein ah. galditzen auk. Uh -huh. Izaizi, euskara batu. Izaizi, euskara batu. Izaizi. Ni, no, ni. Euskara batu nori sobrantzapai. Nii Isan... izatea, ni ezti ni... Ni, ni, ni, ni, ni. ni hau ni bakarrik, naugu. ni ezti hau ni bakarrik. Nini nau gu. Nini nirekazu ni nau gu. Hau, nire baro una asamblea izagoa. Ori izatea gato nato zen, ez ezen pertsona jagatzea zen. Ezen pertsona jagatzea zen, pertsona jagatza jagatza kaka ingo bakarrik, ez eta badek. O badek ba daztekatzen. Nena gustaz ez ezti hau kakaet ega jutan, pertsona jaita honetzea da honan zegoizu ez? Bai? no gustaz bai. <laughs> Daia da, eh? eh, eh, bai, igual bai. Mister, eso ejemplo no se colera. Ya, ya. Ordun, i esanuan ni. eh hori, forrimatina. Formi uh -huh. Te besta berde forrimatibo. Uh -huh. Nei. No es belli. Mira, uh -huh. jo bakari pentsatzen, ba pentsatzen. Ez pentsa, eske pentsatzen. Ni ustede, creo que Torri dela. Ni pentsaingo ya. Veña alde hori. Hoy <laughs> pentsé merede la quedar tu herriata. E I veña bagio al ecin o no pentsatzen garuti. Ni, ni, Hрост, ni, ni, ni que es no. que yo ando una que valió al dicen al libro horrek, balio izan bai. aldik, erabaki bat hartzeko bai, bai papel batin jarri eta alde guguta, kontra guguta, listi ginde horreta erabaki, ah, bale, gehi horretzik baina horrek esatek ba, horre lehi hori lehen hor, direka baina hor pasau dugu gire barrun erdetzenen gauz batzuk esatek baina txampona bota eta hau behin da ostia zer nahi ertetzie erdetzen ikusi horreti dakik gila apenetan zeiki nahekan Osa, barruti ze hartetziak, o sea, ikusten listabaten, hor eken nahi ez ere ikusten listabaten. Ostia, nahi apa hemen gauze gauze gauzu hartetziak. Ah, klaro, horri dinten, eskero burun gainatziak. Baina baina, horri dinten, horri dinten, barruti zer nahekan, bentsat ikusten laguntzen, ni, ni bai, eh? Tení de cena de Oliver se te dirá, güey, carts, Te quiero la va a quitar, este continente o os continente va arriba de o Igual que esté ¿Es? Argera sea, ya clima diferente y paisaje diferente y te dan que hacer beste la de este chick. Eh, te igualan eravilan hartik. Argera sen. Uh -huh. También es indignarto. ¿Es? O oh, Kit Timorren. ¿Adivieso? Ekit Timor, uh -huh. claro, tengo ya Ay, no, gecho viajatidek, ¿es? Bueno, eh. no, <laughs> Oña, oña, oña. Campo límite de ese asunto yo. Veis estar ahí bai, en Beres. Beres, va, errativa ta. Ba, errati b, uh, ba, uh, for me bi, man. B, b, Eta hondiz <coughs> no ve aki eh? Esan, o hostia, va, ba, razón yo. Eh? Por ni Dana Chaco, Bileratxo orainean planteatzie. En eh? el baño hueolón B. Son de honekin i hueol. Ma ba, Antonio Gozo Toni eta ze ze pasauzania ze pasauza mailoni gusteiat asko serreso dala bai alkaru lertzego ez emozionalmente jo beste pertsonai nun diai eintziten ordi 3 4 i miel ez pasaje itxainberdia eh hori askotan esatez o te jodes ke ratiri torais itxainberdia ez ez ez ez Ike tanik, conversa zio pendiente. Meño, hori viene que esa izaten dice Beti, Meti, bet. Isto iré i enel. <risa> ike tanik, o sea, ike tanik que es... Es, es? Nik tanik. Nik. En nik jaska. Eh, tiene me. Ves esta esa desivo. Ike tanik. Isto Joder, va. I, isto me rasagado. O besate, isa buru isaten esa tego balixo y adividez. Eta nola egikaritzek? Eta eh? nola egikaritzek? Eta nola egikaritzek? Nola egikaritzek hori, nola egikaritzek? Zaiat, urren gogunen nahi atzean, ostia, asamblea izot Zer zein egiten? <güls1> <güls1> Ez ben hori, ba, egitek, iraldian, enizela, zena egitek iraldean, zela zenbait gauzik bai, bai, bai. forma imateko bezatekin berdek bai, bai. Eta ezatean nien, igetan nintzen berdik, generalitzen nintzen iketan nintzen berdik, itzen nintzen berdik hau, bi pertsona Eta egitek zame, kojonu emateik eh? Kojonu emateik Da parezan baldi ma, gexo I, nik ezkertzaten ade bentsat Zerreatik ezatia Ez dela eh? txarren apentatzen azten Gai ordena nahidek? Bai, ostia Gutsugora bera Bentsatik ezatzen berdiau Horneatik, ze Lagatze baldi mazio egirik ite Ile pentsatze katomigat Mille txarren apentatze Txarren apentatze palexil lango, lango bla Txarpenzerra, lai, txarpenzerra Niroai, niroai ah, Niro, numero 1 no, txarpenzerra Nire, nire, nire, nire Nire, nire, nire, Español Carpenter. Es que es que ya itxeinberdeao. Vale. La vero tengo que. Ke... Unati. Jo zerrati. La vero orrikusikoia, es eh, que creo bull chorraba, de. Eh? Es igual de que itxeinberdeao. Eh... E eh? Iñaki se vio la Carpenter, alemana, es esa, alemana, Carpenter. A ah, ah, ah, ah, alemana. Ori bateko, o sea, de. Wester batezo, eh? o Bol bolanta con musiquita, ay que se llega. Tantagantagantagantagant. Eh, se se se se, vale, terror en unidad de, terror. Mira, digo que no viene a meseta ni O sea, ¿sabe? Sigo en digo, a la llama de San Guadalupe, menos como nada. Ahí va, ahí va. Bigotie en Itxeinberdeu. Itxeinberdeu, Itxeinberdeu. Hostia, O bestebasiok. O echesteas paldean erbio. Te tiene usted en holadón. Uh -huh. O o son dogachos de que te viaje a ti. Es el lío. Y se le dice, eh. Y eh. Está pai, está charrai, ori, charrai. A irita charrai. Que te se lo hacen en Hollywood, da, Zaten, o, da, hostia, ondo, ondo, ondo. Echa diga al espaldita de ese amigo ni de niño en la de la. Y se le que jova, da. Yo que tan ichi me perdí. asunto denso Ortega, ¿es? Vaya, yo sé, mucho Ah, ya. Bah, bah, normal. Taqueski pensaba, bueno, este en este Y baño y Adidas de Koteka Batín, ah. Bueno, en No, no, no, no. En es que usted va y jola, dice, "Te van en". a todos, "Yo en Goen, en Goen, en ese Perucio Putore". Así usted cantó en Goenekin. Así Goizeneko tipo Batín, Goen, así no tipo Batín, que tuvo un desarrollo en Goen. Bueno, va, vale. Vale. Pues que ahora te va a enviar. Ba, ¿Y qué digo ahora ya? Esa lo de estar en Ber discoteque Tori. Ah, va, a, a, te Ah, ahí, ahí, ahí. Te he que abatinado. O oh, lo otro, yo te digo, en Godena, gastintza discotegaduan, explígate, <fruitful> en Sertana, tío, este de discoteque, ¿qué es esto tú? Bueno, va, <valley> va, está <mess> tío. <journalism> Discotegadotinado de ese tipate. Y ¿Eh? Hor ja diferente dala. Oire bikotik amazki, amarrurte amazki, bikotik, eta esateik. Miele txainan berdi hau. Baina kotekako kumuneko sarreran Eta kum, zar, zaide. Higitanei gitzanean berdi hau. Gara, bai, ez berdinek, baina alare higitanei gitzanean berdi hau. Hori, konotazio negatibu zuen, beti. Horto pentsatxeak, higitanei gitzanean berdi hau, zertaz. Higitanei gitzanean berdi hau. Eta hot, oh, kotekan, drogadroinde, Eta y luego hay asunto va. Ni tía bueno, ah, ni no trobachen. Ni va, ni va y vuelta y no, vuelta y no. Asunto, van, esa niada hmm. de discoteca que se odinimundú ni riquite. Hmm. es discoteca, aterrar. Con mm. dos certeriquillas Sony. After after que afterketak. Ya, sí. Esa, esa ko, es Sanil Lenoko, horrein con el Tobias. Ahí. Charpa cerrada, ¿es? Y San de. Bye. de bye. En, bye. Ya que seguro la charpa cerrada es él. Eta igual deek eh, mekanismo bat dogeuna txar pentser txar right. pentser izen right. da gero ez es, ez tegelain txarra karo na horretun de puta claro. marazio ez que mekanismo hori niri beste niri beste txarra napentsa batzpare nire bukizengo txar pentser horretit horretun baina oh, ez den atxe jangos oh, oh, oh. bat España, i txar pentserra ez aiz izen ez zortu i hola xeiz txar pentserra nire burue yes? arrampaia trampatan eta deken asuntudek burue arrampa trampatan gustot izteik bai dek asuntude Planteatzen jok, posible, ezen eh, aixo txardanak, da hoxen kontingentzi eh, plan bat egin azteiz. Hau baldin con base, hau baldin plana zer da. Zerde hori? Bueno, oh. ba, problema ba baldin eh, mauget, nola soluziona gotan o nola no. zein gotan. Hortun, planteatzen ezen aixo txardanak, Mai. eta bakuitzen horren da, ez zinde, posible, ez posible, ez de posible, ez de ziok, ze hoz, baino, betidek, mierdak, ez pentatzen una izango, bai si ziketa, ostia, hau izan nike, ostia, aurriol maz ser, da peti burango pauzo bat, aurratuz dute justu intentau, baina benyo... ez tehera hartzen. Nibantxean mm -hmm. launa ateo bat. Eh, bueno. Launa ateo bat. Teori. Launa ateo bat. <risa> <risa> la teude, eh, ba, lau dugu por culo hartza. Ba, eh, Beitu. Barcau. Por culo desa hartza. Vale. Por culo hartzi vale. espaldimaba, eh? <risa> por culo desa hartzi zena, oi? O emati, izplea, oi? Ordun ez atezuna, kristatuaz egun egazmaz ula... Goyen esplialo egi gaztig zerren, kristatuaz egun egin pernue... Bo ebeldi, well gaztig ezti he... haitzen hau? Gaztig egin... Gaztig Na, no, no pertsona dila. Eta gazmaz ebela <laughs> inpernu, eta inpernu ze gauz egin txar zeuden, barru barutik hilde geho, nahi zebela go... Bo, hau uste ditze, gu, gu imagine hau txarren, txarren, txarren hau imagine hau, eta egin txarra ezin, ezin, er, ezin, ezin, ezin, ezin, ezin, ezin, ezin, Hortagoas mazalain pernuma, barruartik. Bistipe, ateo batezpliazioan. Teori. A ver, gauz la importanti... Zer? Ez te ahiak nire ustez. Igualdeik. Hori bat ematen... Hori bat ematen txat hori dugu, eh? Haidin? Nire guztazizteg, eh? Nire guztazizteg, pero ez... Biskat, liatzen ma. Ba, igual... Ateori, esangabe. Eh, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, Ati ikitea honin, da zeat, torrenti... Ate hori! ateo hori... Zin da du txik esan. Ate hori. Ate hori ateke zantzila, gezki pentsatze hori... Ba, inpernu behar du, Kristau Gazmaz ebele inpernu behar du... Sufrimentu behar... Zer bukatzea zana... labin, erretzen... Ba kurruitze gabengu, si charren charren charra betez baruruati ba, este encharrese. Uri beruz eta este olaisen bezo. No las magoya. Tornesten charri izango. Richarna pentsaut ez este Ya, ya, ya. ¿Eh? Dice, ni ni ni, ni ne a theory, es na bateo, a theory, baño. ¿Y no pensatse? Olause. Y le digo, no la estoy dense es madre. Ni vale, neta el vascalondua. con Lucía. O Cristo, no sabía, va, va. Ah, va en gente asociada. O Cristo, Cristo no sé claro. Ahí va. Claro, baño, bueno, va. Claro, sacaré yo este contacto. Ese contacto. Chiquiten, vente, estamos ahora. Bueno. Vale. Eso otra mesin giskipadas en ella. Experto en ella, en ella, en ella, en Nano person en Chianin. Nano persona así era tan. Hoy fundí en or or Neza doan, perdón. En interesante, no interesante. Noenia, lucite si te anda. Bai. Evita llena Pascual si bai. De rortu, de rortu talitua Bai. Bai, komigliartien, de rortu, de rortu ez, baino claro, beste arribaten uan iwel o beste ulrutik, uh -huh. txiveriwel, ni. Well, ah, bai. saltuta, ni saltuta. Saltuta na no, chuta, eh. Impernura, saltuta. Impernura, saltuta. Bai, bai, eh? nik eski pasea. Eh? Trash metal talde batenza impernuan saldua Sobremesan <laughs> Sobremesan impernuan saldua Sobremesara saldua Sobremesara saldua Ese, ese eh? da, vale, barko. Ez hori, hori. Ora ikuste gaztetan ikuste, ora lenguizo da ikuste, ora ya leba dirtzotzeko dukoen indanaen, lezko gea, guraso eta beste herri baten, ezungo gea, da guraso dio tonight. Oi tratue, seidun, seidun, seiduna, seidu. Ara eske umieste que eso arremesago. Ke el digotego, ara joder, marchina dijo la sanedic. Estiña, explígaselo gai tú, eta ustsonia. Ez sumides gastic. O sea, castire al de bai, amaia mero, ama labu, ama, geillo Danebon onda la U. Oñe boneta cia batein sobremesa la verde sonos eh eh sobremesa sobremesa sobremesa sobremesa los sobremesa usted los lucea asko hoy qué viste hoy a tardía sobremesa allí dude que no la azotea Bascarilleso Bascarillesela dana vezela los luzaos el luzaos los luzaos sí baño pandemia usted pandemia plan de milán de mi pandemia de miau luci Zoharremesi beha... Zoharremesi... Goro. Aspaldi, lehenu haziuan... Goro. Lehenu haziuan, da hondizten. Ondiena, zehungoik. Ondi, batean bat haengo zoharremesan. Koskorretan jende. Eta balde, fetsamatu, laurtiko fetsamatuak zoharremesi, ja, sanat bah... Ego zein zoharremesa, ego zein egun. Niko, eh, pentatzen, nacho, hone euruz? Hone buruz? Eure buru egin o... Ez, es ez, eh, baina eure buru egin pentatzen. Batea. Asamblean, ba, zahizberdin izan, amen, <coughs> eee... Eh, eh, oin dala hilretu batzuk, zengo ju. Alkoola lanula, alkoola azukure eta irine. Eh, irine eta azukure eta bultai nahu, no? bultai nahu, no? eroi nahu, no? berriz engantzai nahu, no? eta... Bueno, modera uten atxio, baina ba, ortsi, oin alkoola eurra uste zoat. Eta ondala gutxi, sobremesa batea arapoan atxian. <laughs> Nuk, kontu bat <laughs> Arrabaen, hola tu, arrabatzen no duzela, o? Bai, bai, ibauta, toalia arrabatzen duzela, ibauta, anplatzen toalia iretrasti etzea seantik ju, liuroa diuel, eta errepentziarroa diuel, piztuta. Bai, bai, bai, bai, dana, <laughs> <D> dana, dana, dana, horra otak, horra otak, horra otak, horremen dain, Arrapaes va igerta sin caeta la justícia, va venir vei. Mundo sí. Gorra. Ba, bai, bai. Ori, ori ta... pasau sitan sobremesa, de repente ancha mascolten. Ostia, sobremesa, azpertute arpona ah, nereura. Ah, Ostia. Que es Don Chillo, sentais yo. Que ah, es Don Nano Persona, sentais yo Ori ah, Guinian. Uh. Arrapote Nachoan, Arrapoteta ah, sinianaleng. Eh, sinianaleng, eh, sinianaleng, sinia pistajo ma porque volgero gendi Alalbai, ala undia da, baino... Ezin nire, bai? Ezin nire, bai? Ala undia da, baina... Hori de gabe Ala undia da, baina ezin nire, hostia hai... Hori, gurego, kamiseti... Ezin nire, bai? Puto. Bai, <susurra> bai, bai... Ezin nire, bai? Bai, bai, parka, burka. Ate hori... Baina, bai, si. Barriandiaran, nola guen? Zer? Nola E, ez ez ez, hurrono gamitxeta eta... Ba zinian aldein, zinian aldein, dia, be, zianda, eta... Zinean mm. aldein, zinean aldein da? Aldeinean arte. hala ondia, hala irazizian da? Aldeinean. Eta... Gego, karo, zait, juen pertsona jakin nioan baita? Da, etor nioan nioan, na? Ondo alo da, bai bai. Oin bai. Oin <laughs> bai. <laughs> <laughs> ezke, kriston lotzik egin zen joan. I, ezke ezpertoin, no? Da... Zain berdina, pa. I, aintzian bendi. Da, ja, klaro... E, Oztioen, gehitzurra erabela erakoigat. Karo tan fallo viste güey. Baño, veces, baño ahí, no es baño están, ¿eh? es sueño asfisiota de Da, raro izinuan, kersto raro izinuan Eta erabentzik, ze pasau zite, tio, enbeste temboran, ez? Honek konektatzek espermen klase honegin o impernu honegin Hati konektatzen, klaro, ez tira eratenik Ez harra eta bestik, bai Nere ingurua eratena joan, ordun Lazaiz hauean, ez zuen azpertzen, ahi Zene, droga haute zautean Eta hini ez Eta baina oskoz baxuan, azukerima dien droga horri Baina hori, ez tek, bestik alkoholain konparute Zorre mazaluz surutipe eh? alcolipe bai bai onor bai bai sí sí sí sí estaba no, xe, es, no bueno, pasauan, sei, sei. eta bueno ba derriorres bese la sio vaso remecía consumo y los gero ba, viajonia berri sea húmeda eta cocina man ere inguro danan trogatzen claro ni ordunchea konturatzen baina danan zoan be anticling klinglang klinglang klinglang klinglang klinglang klinglang klinglang klinglang klinglang klinglang klinglang klinglang klinglang klinglang klinglang klinglang klinglang klinglang klinglang klinglang klinglang da hori da oin ba, naturismo nahi eh, gitu berreza hori txamaino niaz nio ni so, zo-zo so erosio sentitzeno naturismo bai nire bai ire bai ba, ba, ba, ire bai ez ma ba. ba. Et ba, bueno, eta hori pasauan hori pasauan hori pasauan eta eta gresio zangoiaat gresio zangoiaatzo peste sobra benzen dukin nian mm. bildurren hmm. neonean eh? bildurren neonean da ordu nien nian bildurrei aurre hartu eta jendia zizanin han hartzen beha jen kankarruk porkulo hartzea nuka hartu merdiat porkulo ez hartzea porkulo ez hartzea n Etartunean jintoni bat, gin gabe. Ike bai, eh. Bai. Erabilinia nori? Etartu, zera kezu, ah, ba. Vale. Sí, sí, eix, eix, eh? se, se, se, se. Eta... Vale. I, nincha hasperto. Chan hasperto. Compañi llega da conversación, compañía. Ba, caro, caro. Era mesmo tanto compañía de conversa Ne, usted se proporciona la de compañía. Eu no lao bañe. Baño con la se conversa y yo, baño compañía, maldima drogie gora. Komainxe, baldima, <risa> nahiko ona eta guztua baldima, drogie, apaldu. apaldu eh, Narkuei Narku, hei, ez komunitzako. Narku, narcoi... hei komunitzikok. Arremana eskazak. Gabonak. Gabona arremana eskazak, gavoneta... eskazak narku eri komunitzikok. Gaboneta normalim, a familie setan dare, gota jubola zeak. Ezkin eh? es que no, ordu pille pasear ditugetak, aurkora konsumenua gona merdita, herri horrez. Alkolak entzik gabonetati da, por kulartzea, zi gabonak. Ez gobi hmm. da ez eh, hostia. Aramán casa de uso de gendigo, ahora tíguen Y, y pensás en gendigo, <risa> vale malo, es ver el buruquín, solari, guá, wow, se hondonan en el buruquín, O, wow. oh, ando con personas indígenas, oh, ser, que gauden, guá. Wow. Hola, Martín, se hostia, ataco, jardín, de... ¿ser? Es hola, chiquita, hondonan, eh? Bye, hola, chiquita, a ver. <risa> ni, dice, no, la ni, siña, hondonan en la opinión. Ondonan, hondonan, hondonan, hondonan, hondonan, hondonan, hondonan, Bueno, ahora ya viste que sea bueno, ya viste que a, nah, nah, nah, un, da, entonces, ahora, es heroínico. No, no, no, no, no, no. No, no, no, no, no. el consumo cultural, en el producto de la gente, eso se es va a decir que es. No, no, no, no, no. Proporciona la acción de consumo y la calidad. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, Bai bai, o sea, perdo un problema, eh. <laughs> Era un problema, eh. <laughs> <laughs> pero eh, xati a echar a <laughs> es es bale, bale, problema problema es para irse en un toque bat. O sea, normal, nube. Tak. ¿eh? Impernu. Tac, ¿eh? Ah, bi toura bai, Sri Lanka, impernu, a bai, a bai araño antola te su te bai, impernu luego. Un toque turístico visita, visita, visita tu. Hango postal a gota o a rota de ¿ondo? el gulto ah, lo estigo su lortago, eh? Perkao, lo estigo sulua. El metro, metro sulua, igual bueno, beracasillo. Es que inperno no va a aguanto. Beracasillo. Eh? Clausulo in tia, es que bauantok... hace ah, yo, bat. Ah, bai. Ah, bay, bay, bay, nuchava, bay, bay, bay, bai, bai, bai, bai, bai, bat, o segun seis cunchetanos. O Il dota, Eta, ¿sabes saten eginen? Nelzat, problema badek, zorremes asuntu problema badek, ehan eh, betadro gaube zeitek. Importantea hola gotan, seinen ondu jarri. Hori bai, zeitek. Baina ez que zorremes izatetan indek ordubete bi iru lau. Hai bai bai. Atzalde hozupa zainan berri getan. Baina zurrutik espaldi zea, buliozio, bera oh, oh, oh, oh, oh. klaro, zurrutekin Decime yo y yo te tú niche numero de nadie me perre decir yo o euni yo Asko. Bai Bañadez... bai. Okay. Bañore alcola de Mati, pero tas unikensek eta se, se, se pasau da mundun. Yo, mundun es seguro. Sepa Sauda Mundun, un garawen. Factor asko de jende gente Oren Seman por analizar en ese 6 neon, 02. Aske no ogure sobrana si a faldu guren, etzoan droga kezoan. Bueno gozoan o bana sucrean goan, baño etzoan jun gieski. Segu. Ah, se han, han. Hicierren. Hicierren. Ah, va. Hori oh, sada sobremesa. Va, va, va. O, o, o, o, o ya vai. gente copuro Va, ori ahora junoan. Baño... Va, va, va, va. Ni de torres si te han burro o rondón chaman ya. Nori programa se la hicinoan. Yeah. Ya. Aña te mago aporto enciana. Tipo, right. ori en Senata. No la oan, sí, hostia. No, no ratito. va. Sebastián va. ¡Ah! Sebastián va. Sebastián Valencia. Sebastián Badiola. Hizen berbigatasan mira nere buruntzat. Bai? Bai, orain goituzek mm -hmm. e eh, mendi bat, Pakistanko mendi bat, eh, Deogre esate jovenak. Deogre? Bai. Deogre esate jovenak, Pakistanko mendi bat. Mountain Cold Deogre, nagran Sala eta talgo izena izango eta oso izen politiaritu izten nereutzat. A. Uh -huh. No la hago. No sobremesa, en serio gustisisoe o llamo, no le fundo. Es paréntesis badek. Ah, pa ah ¿esto Bai. No se sobremesa este bocadillo. Este, este bocadillo. Sagui igual oñurtitan, dañurtitan, dañurtitan, ortez jarden utzieten. Eta gure eh. bisigoso horrezanak, eh. zaetu, eta eh. hostia ni, beñori gatzen, Santigán etxea za. 20 Brack. Bai. 20 Brack. 20 Brack. Hoi zenden nerei. 20 Brack. Nerei zenden artistiko. Politiko zenden artistiko beria diseña, Joder. Mae, lo diria. 20 Pakistango mendi bat, eh? Oso zaileana ta horetik de Ogre, ez arte eh? sabe? Ogre, bai. eh? El Ogro bai. Os timille Berra undaishponos. Os timille, bai, Christian Sá Mundugo zaileana, Mundugo hmm. al Oja. Uh -huh. Eta baintabrak. Ori, hoyen nere Baintabrak, baintabrak. postal bat idatzi. Baintabrak. Baintabraketik o atzaregatik o, ez da Baintabrak. Vial de Fabres. Soarme si nere ustez, ndu garauen. Ez la kantatzen Hm. Mm. Soarme esa. Mm. Esiduan problemi eh. Sati. Soarme zen dizian, canta. ¿Ningues de ese automundo, oye? ¿Este era de no, igual! Uh, eso sé, baña, ¿eh? es, pero ¿eh? eh? Jocu yo te hice paraldea. ¿Han hecho problema? Ojo, ¿eh? Ojo, te dais… Jocú, ¿eh? Jocú está cantando, ¿eh? Jocú está cantando. Esto va a ser muy salido, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Pero yo cantando, de desverdeña era el hecho de una… Sobreme, usted? No es usted, ¿sabes? Sí, Sobreme, sí, es sí experto ya la… De ahora, ¿no es usted? desverdeña. Maik joku... Ma, mai joku. Ni naho, la jokozali, eh? Beaz mazatxe, jola, eh? Eh? Beaz mazatxe. Daina, du eztedez dek, beak ez dek konzumitzen... Eze zerre, ordun ba. Zerre, da <risa> dizain da... <risa> vale, jerezango ya? joku buena orduan. Maik joku... Eh, Maik joku ere ez, iu eztek izan, eztek, eztek, klik, klik, klik, da... Ez... ez... Eh, tipo na hija esenda. Estias a mer. La narrativa tengacho Persona Galvaek. Eta, bai, ni gente askore. Dek salvatxo, formesis salvatxo, saleruti state up la. Claro, normala, eh, porque es problema Gary Cantun Galerie. Cantun Guia Cantun lozauta naite gala. Ara, bentene a la Aparte Cantun puta de Chayao. Masia mus, ahí se Mm, kantu behitu txiau, gure bizitzen Guz no, gaitu Baskal ondo afaldan Baina aldi behin bat emak gitarrekin Azta aldi beha kantatzena morren Hori bai, hori bai, hori txargi baek Ez ez, ordu nuntziok o sea, bazte... Kantauten beriak danok, danok Ez batek kantauten beste Ez horri zago grazin, ez zago Danok kantau, lehen zain, mai Sobre mezi ez uan batek kantatzeko eh? Bat emak dekartze uan, propen hori, hori Oso geoko, ez geniten kantau Niki zaitu dut hori baite asko, asko fuerte Oso Irlandan Antana kombinatze ziren, zurrute eta kantue, tope bidiek. Baina jendik kantaite ziren Baina segite, segite, segite, segite, segite Iparaldinez segite, segite, segite, amene bai, len e, Neure burazun gara jen, kantue, kantue, kantue, kantue Eri bukainoan, megafonite eta high fidelity Ta, ta industria zauri zartu zenin Iparaldinez zartu, baina ez zuen, ezte gaim ezte galdu Hemen bai, erada galduan Era galduen, ainbesteaino galduen, guia, o sea, ya, ya pizket ridiculos enteguen cantu. De hecho cantua faşe montatsa gortako cestu. Cantua batzu montatsia, bai bai horidek. Dio estresamente montatsia, oso. Bai bai horidek, baiño rarude, baiño maten, esa guaitxen horrek. Cantua fae batarunde, <risa> ese folclore gurala isa isa. Hala, eh. Cantua faşe i, bettan Es es. Entonces, bueno, color Ni zati nahiak Baina baina zorremezi Kantu karri dik Zorremeza problema sozial Bat dek Kantu galdu zanetik Zorremeziatik Nere, Nere ustez Ja neko itxendia gorkoz Baina sí. ah, urrego programan Berriz zan Nenetzat eh, betiko Tarte bat Ez kein bertzeo zorremezi Tarte Tarte txikiat Tarte txikiat Odi bat Oputi bat izi bena Baiten En okurrentzile Torrizitek Zorremeza iti lan kaldurin Zorremeza Zorremeza mailean Zorremeza bat kaldu Uh -huh. Eta faldu, eta ez, ez dipuntza batez. Ze horra, ez txorra bezan dia barkeu. Ez ba, bat dipat... Nola izena, ez? Azuntzite, ja. Braindik <gülpantik> brak. Bainta brak. Eh? Bainta brak. Bainta brak. Bainta brak. Bainta brak. Bainta. Bainta. Bainta, e. eh. Eee... Eh, eee... Eh, Autozahotajea. Aha. Uh -huh. Autozahotajea. Pertsona natek edatzi ziuk... Eee... Eh, eh, norberak... Norberantzat on zer. A ah, eh, ¿vezes? Ser. Vale. A persona horren eh, hauditsu jarri goio, ¿o es? Fala, ah, ser, ser. bai. Bai. Vale. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. Ah, bai, bai, bai, bai. Bai, bai. bai, bai, bai, bai. bai bestela igual arazo batzu gutzi gaut. Eh, es Harry te baina de las subidas, ¿no? Ni Arixkenia eta muy da besarrai. Ni Arixkenia eta a jarri gara suigo chat, un... veño ara su J aurreingo zat. Da es H. Bueno, un chorraga que se tiene en eh de más pasar, oye. porque eh, en aire oncha ahí es me eh, improvisatzen. Oncha <laughs> hau <no>, benetan improvisenda. <laughs> de hecho, "Ya, oña men, cable bat." Te... Sí. Sí. Sí. Achoque, no, no. Or, <laughs> eh, un momento Sí. Pero yo que no entiendo. Hor, un momento, erribaten izena santei. ¿Qué Eh, vale. ¿Qué vuel Vale, eh, bye Ha, Eri, batzpa ere azuratzatekin, txar? Bale, zindek eski? Hortxe? Gaxo, e, autosabotaje buruzain ez pentsatzen. E, Konsultanba uzka persoena batzuk, asko kostadeza jena gauza egitia, e, nahi dituen hain, ez duen alortzen ditia, eta autosabotajea bat ega. Ta gero sufremendo ondila dake, autosabotajea bizitzako beste gauza gehiotare zabaldu ite zailako, eta testia bate ondo sentitzen. Eta nik uste, badala jendeak bereziki bizia joditze joan autosabotajiak nahiz igual dano dalkaune eh? gehiago gutxi jo eta ebitzaita autosabotajiai juntatzea izkiola hau somorro babalima, somorro txar gehiago ba, nagikeia, bueno, ingo ez diarro, pereza o, ez dakik gauza txarrasko juntatzea izkiola eta autosabotajia dela oso gai potolua eta uste hitzen behar daula danok autosabotajiai buruz eta pentsaen behar daula hortaz Bueno, hau dena da atzoko pertsona bat ondarrun esate ziena eskeni, sorreko pa, patata prehituko jateko estaka da autosabotajeak. Baina gero, eh bira ze erresadan, eh pastilla bat goizetan hartzea, hartzet 500ean, ta gero bete hartzen, ta ze ostiatik ez ezet hartzen za die naiz capaz, ta da impotentzi bat frustrazio bat, baina claro, goza txarretago ez da autosabotajeak. Hoxea asuntua, hemen txose aldabardanean kolpetik kriston autosabotajea Eta, Bueno, hoxea ba, monstro bat bezala Sentitze gula, persona guek ezta, bueno, ni perfectamente gulortzete hori, baino nondik etortzei guautos hau eta jau. Hoxe, pentsatzeko. Konsulta, eh, jau <coughs> dik, persona guek eta, mi usteaz, ba, konsulta da gula. Eh... Bo, kaixekon gito nesegina gula, ba. bialtia. Joder, baina ah, gai eh? oso, oso, enten zantik. Bai, nire, azkeneko gindio nago gula. Azkeneko, zaldile gindio nago, zaldile gindio e, nago, gauzotxar eta Hori kalti horreza autozadotak ik Hor bengo errazobezela baino hostia, nigo onigozik onigo Eta ya azteituk Eze, eze, eze, eze, eze, eze Autozadotak ik Ez zio ere Ni ontra zaharruñen pentsazen Nero buru egin Eta pentsazen nero burui Ez eunero Tarte bat arutu esan Gauze ona, ona, ona, ona, ona Nero burui dana ona opa Errexan mategi eh, eur-eura, iegoiztizei nahi, eur-eura, oso ona, apa es? Ose ona? Ona, ona, oso ona, apa? Eta egurure, ona, ona, ez da errexan? Hauzatxar pilu, opa, sartizko. Pilu, pilu, pilu... Oin zatekin dinego, mekauela ostia. Hor ja. bazio, aldaketik saiedan zean bat, aldatzi baino jartzen adibindie... Da, azeak genauk, identifikatzen nauk... Ozea patata jartzen txikuzen aken, baino, etxoa gustaren derri gortasun bat jartzen patata jateko egunerako otasun bat Eta pecho bueno, patata de San Iric patata prejitu txutxeri denago Jose oyo char char gause eta onaba tu comino lajarre onaba que gascharbat espalmeti derecha o... o... Jose da bai bai bai Neste chore derriori ni esti hartzen derriori que e uniroza Es baño que son propaganda huevó alde, eh? bastardaneta eh Ya según se pastear alder eucilíque propaganda bat baño de obligal derri hortasun batetiko ezel asteaiz. Da hor bazio, xe bat, zeneuri, oza, nina, no, oza, nina, ni, ba guzti, zorezi zogada, kremak egin da, eh, asko, fal, zeha faltaban zaukeat, eh, ez nol batek ostantia. Zerzi, ba, krema gona txuk eta, bai, asteaiz ematen, baina esfortzo bat supozatzeik, klaro, baina, igual pastillakena errez ogeat, eh, baina, kremana betik gizkixo eman. Horra, autosautak egin konentatzea, o, oh, konentatzea, iruitzak autosautak daukekela? Ezuteste ekineskeo boto izengozala chouka duda izengozala baño este kiten estea dizen baina esfuerzo bada zik bai galai, eh? bai esfuerzo eh bai eh crema mati ora juna horretik eta sea esfuerzo badek bai bai eh estika pete zitzen estizi agenta peti choko buru trampador zik nagar ni, zara, matezat, gar, ni, gar, ni, esti... ni gaura matezat kostaz eh? ez ditu esku initiat garitza lepunga desoraso hau bad baldimak este zer bat zer bai Ya, esan nahi, plaka bat baldi beuke sores izena, igual well, ingo guan, baino... Vale. Baino, gauza txarretako gutxillo, o sea, rollo batez saltzan drogatzea. Zanezatea, berine, jaz nao drogatzea. Baina hori, ya. Baina hori saltzan baite, jun, ez egan noaino, laostia ez egan jun, matila ingurau... Chinipiatzea dizende, koñazoa. Matili ingurau, ni juzten, txoa, eh, kilometro batzu ginde, eh? Eza marra da guai, kello hori guai. Matilao, eta hostio izaltza lana, baina hortago ai ber hori goiaean. Ah, no, de país igual Kiston. Pishukik gure gane. Drogak gaito no, en barro. Baina crema puto bat ematika gara, moizte gaito. Ez au gaitzen. Ez au bihurtzen ezak de... gaitzen. Ezak gaitasunen kontra gokik izten burrukin berazioan ez. Isto nah, eh? Baina geroz crema ginda batzak, konsistenzize berde ben gauz. Ila ben jein ezkeo, da konpunduko baldi mazin, autosabotaji ez zuen alakondusizengo. Ez ben jortan egin goguan. Baina adibidez, ez? Ia eh, adib, adibidez jarro egade. Eh? O sea, ide, debo debo un contra, eh. Mi autosauta está bien contra, eh. Satiat. Y se te eh e uneró cremao a Waldic y sí, oh, e uneró allí ni te hacer. Ahora estaba ya de río de río escudan los bates, ¿vale? Alare autosauta. Vale. Alare autosauta. Es un programa autosaintzago programa fiurtzena eh? bai. Un turista autosaintza, ba totalmente, ala, totalmente eso, beginea, b awa, b awo, eta Acuario era, batetik bestea es pasejua laies. Bueno, está bien hoy. ¿Dónde son hoy? Pues hombre, este programa, horrena, ah, um, jaze, barik. Ah, Bain, eh, horrena. Así, ya. Sugarbaric, van, eh, bai. Y Satanentian, ahora hoy, Lana. Y Lana Judáis es ordu omapi arte hortan utzi zure bai baina imagina normalinorilse 8 10 bueno esaur ez un erro gutai sí un erro un tak puntual chak sartze hor eta ez yes, hori kostaiek baina injek las disciplina hori basio horbaukek disciplina hori ja hori hemen momentu tigen ez no desberdinetan zio Ba naute, bate ginez, ba, dirueo es, lanbideo, eze, hortazik, disiplina muerta, kriston disiplina exagerau sarra, egun bate ezin de fallao, egun bate ezin de fallao, egun bate ezin de fallao, egun urte hozun. Aporra, euskera, ezti kontatzen. Ezin deo, lotan, el logo el diu, logo el diu, beñez, ezin deo, beñez, o, boz miño, amarru miño du behendu fichatze egola, eta kriston, ose, hori, Nio, gero crema ezin bota. Crema, zara izniziteta. Ba ba, o pastille, o beste... Pastille, o... O, dit, o dita bazille. O nahena, hori etokatzen zaken atia. O, o or, meditaixo, eh? Oza, sea, meditaixo jartzire... ...kosta egizite. Hauri bai kostatzeala. Nei, bueno, berkau. Irati izezek. Nola izanet? Bunkka, ba bankka... <güls> Iztituloa da izan. Iri apunta izanetan, eh? Iri izanetan, ba eh? Bola izanetan izanetan izanetan. Baintza brak. Bainka. Bainta. Bainta brak. Bai. Bainta brak. I bainta brak. Adies, meditatzen adibidu nahi dut, esti? Eta no sakeu messe de gehiulada, esti jo, baino... Ostia, jartzea... Kosta horiek. Ez erresetia? Neu estes horret... Ego, arraso, egu, que... Faktore desbordi niso, eh, bat... Neu estes dut, derri horretz emerdek enin... Es? Eztek arra, da ja neiko... Neiko egin lanera guntat derri horretz da beste gauz bat ezten egin dut, derri horretzkoa. Baino... Nostaldea d E huele gustatzen aitegena. Eh? De vuelto paerde gasose. Así que, salen de que sabes de neuraburrui rei. Ah, diat, diat que de ta ta ta ta ta ta. A teoría. <sigutek>, de ta ket. Eh, ese gusto, hueva, va el mete, eso de, ya se mata. beste sos, eh. Chayatba. Seguramente hay que es, por eh. Ma yo y el sosre en este con el Irakurtzien, lepo honetotxe irakurtzien, da besti guet pasirikin gabaz, nintzertzea. Bagoitze, bere, ez Oso poetiko, bidien, gaudez. bakoitzek, enberdi, autozabotajeo, behan autozabotajeik kontra. Am... Muerte! Margeo. Muerte! Autozabotaje horrek, bazauk ege, pixketen buelti emanaz, eh, ire gaurko... ire egungo egoera hori aldatzi nahi ekin, gaio bat, ah. dek, Aldatzinarekan egoera bati, eh, ez normalena, ez? So so se badauke aldaketa hori ostopatzek. Ba, zaukek resistentzi punto bat ez nahi hasirako eh, egoera hori aldau. Baso, ba, hombre, ni ustiat edo sin egoeratan komo acomoda ja jula. Acomoda si zauea. zeok beste auza bat problema botoloa gisa giena. Eta alda eh, aldatzen jaldainek temiei, o? Nen eusen aldatzen. Hor, gertu zabeleek aldiriak ale. dituk. Aldiriak ah, dituk. Tadeek, gauzeazko, iti e, kizton aldapagoraite. Kizton kristona Momentu hortan gorpuzekan, estignai, estignai, estignai gorraek. Hai. Bai. Estigna. Ta hiena gu duak inpensatzen. Gero, <risa> nizegur inpensatzen. Bain, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, Ja Nik, pentsat zeat, legin. Albis, ni ere i ao guisin, za spirituk. Guixo za spiritana ao hoien. Izortan ditzit bo estarten. Oshirek. Oshirek. Zeres aspide. Ao hoien. Kampu ne urreseok. Otsitek. Ta i rka suloa. Otsailerek. Otsailak sei. Txatik mm. godu dela go. Otsitek ulago pecha horren. kristona. Guixo chireduk. Horetik jaiki, ta errakan zartu behar. Hori, momento hortan gorputze egitezio, oso aldapagora. Baino, baino, geho handik hertetze. Gara, procesu, baño, nunca mejor, eta, baino, nunka mejor errana. <risa> nunka mejor errana. Handik, <risa> handik hertetze. <risa> Erranak da duela. Eta munduko... Nun, a, xakela! Iger <risa> <a, risa> hertetze gandiken, eta etxeok mundun drogaik droga indargarri, bizigarri, fiskorgarri, zio. ez zehok, ez indarra, poza, e, e, e, imate egin egin. Baina, mundu hola zehok, errezen azerdaak, urbutzen zat. Urbero, bero, bero, bero, bero, zardixe eta urbero, bero, bero, aham, ez ondo hartzen. Gero, ondo tonto dute. Eta berdek, kafie, kokaini, eta dana berdek, oh. Baina, momentu, momentu, momentu, ez er, munduen, gauze, asko hola dilakiz, hagi jentzat. Momentu, kiston aldapahora, kiston, hau, ant, antinatural bezala iguztek, baina gio, kiston fetu itek. Ta aldiberin, gauze, errexena, errexena, errexena, baina ez ur berue. Eh? Ondik ur dutxa berueko, izogu dutxa berueko, errexo zer da. Ez gaik itzi. Ez gaik itzi. Hilde ba, hon. Huetik ez gaik. Hilde honain. Ez gaik itzi. Horregun minuto ezak, horregun ez, ez, ez, da korputz ez ezkatzik Zain momentutan, baina bueno, Baina, behar zainak, jo Baina, ehonai e e e Segizak, segizak, segizak Ta, Momentu bat egin horrea Ni, ja, egun hori geiski pasaba jat Geiski, janitxok, ja e, e, e. geiski Ja geiski, ja Tonto tuteak, baina Korputzak mundun, gizai den problemen Gantun eginetak hori dek, momentun Errazen agana, geho, txarrikei badak Ta momentun zailen agana Ostia, Kristo eman ber batzuten zuten fiske sufrimer dela gio ordun hori nik gizartean problema bezala ikusteat eta atziaz nola lo tu leiken hau lehenesan duten aqui orra autosauta jimunduga osea resena ostia goru nicio oru nicio regalao patatita bat zun che patatita bat zun amen no please plus che talk cheto hak cheto ah cheto cheto bat zun cheto bat zun Hey, bai. Darun hori denetzat bizitien problemai handienetagot Baina bai. ez bai. da bai. izan klartzen Alderia Hau bai. sistemina dago gizak izan dago Aldiria gero Bai zaneiak gaur beste epoka batzutan errezoin gozitsi bean o... Nogu ustez bai Nogu bai? Nogu izan diat? Nogu ustez bai? No, Beste, con ese show atzuta mis. Yo que nola, la suite y tú no la. O sea, gauza asko dauden mundu, aldapagora ta piskerazieran giskipazute, o Kriston emaitza akojon antia goenak, ordu ni tau generalizatu giskita pentsatzen, orain piske sufrimento o naizenguek, sufritzen baldemak ge onez oso onak arrikoik. Ta caro, ora ez aitu ya fallatzen. noiz merezi du, nois ez. ¿Antibieron de deportista y usted sió? O sea, Bai, bai, ni Sufritzen ikasi verde que ta. Hostia, sufriu de dirasi ni de kerri, sufriu de ta. Komentaristi sufrimiento or enfatisatzen la hostia sufriu de sufriu ja ja erotika bat dira trans sufrimiento na na esquema de den a. Deportista ga autosaboteadori hisan jo baita o ezain beste. Hostia. Entende, o zen merko joa ne batia. Erasti. Erasti ja ez Eta, autozabote da hori, eh, Bai? Sabote da hori da sekas Besti zabote da txarra, haure? Baina gutxi Gutxi? Gutxi dut Besti, besti asko, besti asko Besti, asko. Ah, besti, bea, bea, bea, besti ey, es, eh, hombre, besti, eh, besti, eh I, hamena gokeinean beste temer, temer bat, doa, no, ja, esti, demora Es? Es? I primitiu Ostia! Bai, hamenu gutxi goi au? Hame, galderie Galderie genintzad, I, genintzaz, gogoetak gaia Genintzaz, I Abre, I, EU I, EU, I, EU, bal I-EU. I-EU. E-EU baldi maiz. E-EU eskeraz. Porque eu gallegoz, de eu ni. O sea, E-EU eh? ni. Zanago que? Eskual gallegoz. O portugueses. Vai. I, pene dan, E-EU baldi maiz. E-EU. No es A teori! I-EU. I-EU. I-EU. I-EU. Ezen I. I-EU. Es, es <laughs> <laughs> I primitiu egin baldi maizan. I-EU zein egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin Ego zen, a okay. ber, I Pentsa zanxu Zanxu, dana kuela I hoi X Izen bezalakua e, Baina, primitibu izen baitz Seizen baitz No la jokan Primitibu izen baitz Hau de, primitibu izetik Hau de, primitibu izetik Hau de, primitibu izetik Hau de, izago Por culo hartzita bezala Primitibu dañ Hau dek Utsorera ba Ekañe bizio. Pa, leoli, ekañe bizio baitzen, eh, lau diokuntzat, ekañe gamen, kobazulo bat, eta aspaldi, aspaldi, super super super super, garai... super, super, super, super, super, aspaldi, jen ni bizio Eta pa eta pintzatztiztean, hor, ze, bazaduntze, geta, nitsa ze. O, ahon, Amazonas, bizio baina Amazonas, ze, zean, eh, es, garimpeiruk, eta urre biltzalik eta ez baitzik, eta, psiket Ze, zin baitzen, zein agni te bisimo si volizan tan bisimada y se mechan se egin, se egin, se egin, se egin, se se se ariketa se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se Eh, onen atorri baino lehen egrabaki hau espaldi moda erantzun kopuru minimo atentzulin <risa> o sea, erantzun minimo atentzulin guk zatiagoen, harik eta batin bezute zame uste primitibo tazunin zeitzeko zineketen etzo erantzunik, ba porkula hartzea oz hartzea eta guztazak honai, porkula hartzea, ez hartzea. hartzea eta emati guztazak honai, ba hartzea Olri. eta hartze guztazak emati, bakarri gendartu binez joder, bai. ostiai danak gugimeraldeu bai. o sea, abarri, bai. dano, azarri kompartizia hau, ez bai, bai, bai, parte ni ni ja, maiasarro tin chiluchi. Claro, que usted, usted asarra no. En liga urte bete isikilik, en liga like, like, promat. Bye ba, bye. Asarri compartit zi... choti, choti gingo ya. Orivaisingo la rarete. Choti iñingo ya. 25 band a. Bai, benio, que orik, si estás en Ori, aba unse Gravatek, ta aurrengo diskuntartek. Da ba, arte, la Gravatica, el rarismo en, se aguren zula bat, ustia dala, ¿es? Eh, ¿eh? Gurenzu le eta Eh, netate no exponente, Dumumalya exponente. Mardé. Mmm. Mardé, oh, bueno. ¿Sacaga bueno, ba... también diga Bouncy? Dan público Quicoi. Dan público. ¿Sabes? Unos 2 minutos sí. con Deck baño. Sesaten, sesatec. Sesatec. <mira> eh, eh, bueno, ba... eh, la hacking deportista, autoseo otra, Orine dia Bueno, Ori, hizo, Claro. Bueno, va ocha, o sea, sin Bueno, pues estoy interbatiendo, pues veo, ¿es? Además, Eh, bueno. Ah, vaya, despedir un intérprete y nada. ¿Es? Ni bueno, va. Bueno. En su le. En su le. Goyo, el Aquí te mare. Aquí